Never ever. never ever. בבית <laughs> זה בסדר. פעם או פעמיים, חצי שעה, אבל גם מי שממש מתחיל וממש מתקשה, גם עשר דקות זה טוב מאוד. אבל להתמיד. השבוע ישבנו איזה יום שלושת רבעי שעה, כי חשבתי שלחצתי על, ה... על הגום, ולא לחצתי, ופחות רגשתי שהרגש שלי כבר רדומה. ואז הסתכלתי וראיתי שהוא בכלל לא לחוץ, וכבר ישבנו. טוב, אז עכשיו אנחנו... אה, אה, ראשית כל הקדמה אה, אה, טכנית קטנה, זאת אומרת, אמרו לי, אפילו לא אמרו לי, אמרו לי שאמרו, <laughs> שלפעמים יש יותר מדי שאלות. אז אני אישית זה לא מפריע לי. כן, בהקלטה זה מפריע. בהקלטה זה מפריע. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אז תעבור <laughs> לשיעור. אז תבואו לשיעור עם כל ההחלטה. אוקיי, אז אני ככה, אני אשתדל לדבר חצי שעה, ותשתדלו לא לשאול אותי שאלות. ואם מישהו ישאל אותי שאלה, אז כמובן, כרגיל, אני אחליט אם אני עונה או לא. אבל אם אני לא עונה, לא להעלב, אלא לזכור את השאלה. אחרי זה, כשיש זמן לשאלות, אז להעלות אותן. לפי ההצעה, ש... כן. שאלות הבהרה לא הבנתי, באמת לא הבנתי. כן, כן. לא הבנתי, כן. זה כן, כן תוך כדי ש... כן. לא, כן, לא, כן, כן, לא, לא, בסדר גמור, אם אני... יתבקח, רגע, אבל אני, יתבקח, אני, אני עכשיו לא מתווכח, אני אומר מה שנועם אמר, שאם מישהו לא מבין מושג, מונח, או, או לא, או שהוא לא מסכים, כן. או שזה נראה לו אחרת. בידי. שאלות הבהרה, <עברה> לא ש... בסדר גמור. איתו כן, אחרי כן, לא כן. הבנתי. כן. בזמנו אני גם אמרתי שמי שמגיע בפעם הראשונה שלא ישאל שאלות. אבל, אבל, אבל זה מכוון בעיקר לבנים, זאת אומרת בנות יכולות לשאול שאלות כי הן יותר עדינות. כן. <laughs> <laughs> <laughs> אז, אז אנחנו לאור euh, בקשתו של אילן ו... ולאור האירועים האחרונים באזור ובקבוצה, אז אני הולך לדבר היום על מוות. ומישהו יכול לקחת לי זמן ולהגיד לי מתי נגמרה החצי שעה? אני אקח בסדר, אוקיי. אתי... בסדר. אז אני לא מבטיח שאני אגמור אחרי חצי שעה, אבל יכול להיות. כן, בדיוק, אני אקח לי גרייס, אוקיי. אז... מתעסקים דווקא... במוות מתעסקים הרבה מאוד בבודהיזם, אבל דווקא... לא... לא בצורה מורבידית. וצורה, ראשית כל בתור אחד מהעובדות של החיים או של המוות. <laughs> אתם זוכרים ששלושת המאפיינים של כל דבר ברודהיזם זה אחד, זה שהכל משתנה, השני זה שאין אני והשלישי זה שכל דבר ש... נגדיר את זה ככה, כל דבר שנצמדים שנג... אליו גורם סבל. אז כמו כל דבר, גם הבודיזם יכול להיות משל גם לשלושת הדברים האלה. אז ברור לגמרי למה הבודהיזם זה הדגמה מצוינת, מצוינת לזה שהכל חולף. <laughs> כי הכל חולף, <laughs> כולל, ה... כולל החיים. אני עושה את זה עכשיו קצר, אחרי זה אני אעשה את זה יותר ו... לעומק. אין אני. אין... נעשה את זה פה, זאת אומרת, אין אני מבחינה הזאת ש... זה לא מה שאנחנו לוקחים כאני, ו... גם מישהו חושב שיש משהו שנקרא אני, שהוא דבר שקבוע, נמשך ונצחי, אז המוות מראה לו שהוא לא... נצחי בכל אופן הוא לא. והדבר השלישי של הסבל, אז ניכנס קצת יותר לעומק. הבודהיזם עוסק הרבה מאוד בנושא של סבל. עד כדי כך ש... נגיד במאה ה-19 כשהבודהיזם בעצם הגיע למערב ושופנאו דיבר עליו וזה, הצמידו לו את התווית של, של גישה פסימית לחיים, אבל זה בכלל, לא, בכלל לא, לא, לא נכון, גם לא רלוונטי. עכשיו, ראשית כל הגדרה שהחבר'ה כבר יכולים לדקלם אותה, אבל אולי הבנות החדשות לא מכירות אותה ואנחנו מבדילים בין כאב לסבל. כאב זה דבר או פיזי או נפשי, כשכאב פיזי אנחנו יודעים מה זה, זה אני הולך והאצבע הקטנה שלי נתקלת בשולחן אז זה כואב ואם אני נופל וכותף איזה, איזה... שבר ביד זה כואב. זה חלק מזה שאנחנו בני אדם בנויים מבשר ודם במערכת עצבים. כאב נפשי זה התוצאה, כמו שכאב פיזי הוא תוצאה של היותנו בשר ודם, כאב נפשי הוא תוצאה של זה שיש לנו קשרים. אם לא היו לנו קשרים עם אף אחד, כנראה שלא היו לנו כמעט כאבים נפשיים. מתי <עת> <עת> יש לנו כאב נפשי? בעיקר כשלמישהו שקרוב אלינו קורה משהו. ואם אנחנו מאוד קשורים לעצמנו, יכול להיות לנו כאב נפשי גם כשלנו קורה משהו שאנחנו חושבים שהוא לא בסדר. סבל זה הסיטואציה שאנחנו <laughs> מסתכלים על כאב, זה מתחיל בכאב, ואנחנו חושבים שזה לא בסדר. אנחנו לא מקבלים אותו, אנחנו מתנגדים אליו. פה בצורה הכי פשוטה אנחנו חושבים שהמצב צריך להיות אחרת, יכול להיות אחרת. אני עכשיו הלכתי ומישהו, לא יודע מה, לא בטעות, לא בטעות, זרק לי, זרק איזושהי אבן וזה פגע לי ברגל, עכשיו כואב לי, אם אני חושב שזה לא בסדר, אני סובל, אם אני לא חושב שזה לא בסדר, אני לא סובל, כואב לי. וזה הבדל מאוד מאוד גדול, וכמובן גם כשקורה משהו למישהו שקרוב אלינו, ברור שזה כואב, אם הוא כואב לו או שהוא סובל, אנחנו משתתפים בכאב הזה, זה יהיה לנו, יהפוך לסבל כשאנחנו נחשוב שזה לא בסדר. עכשיו מיד אני כמובן מוסיף את התוספת, שזה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, זה ממש לא אומר. שאלה כרגע, בסיטואציה הנוכחית, ברגע הזה, האם אני מקבל את זה או לא מקבל את זה. זה הכל. מקבל את זה כאב, לא מקבל את זה סבל. עכשיו, על פי רוב, הכאב עובר יותר מהר מהסבל. זאת אומרת, עם הסבל אנחנו יכולים להסתובב שעות, ימים, חודשים, שנים אחרי שהכאב כבר איננו. גם הפיזי וגם הנפשי. והכאב הוא בלתי נמנע והסבל הוא אופציונלי. עכשיו, נחזור רגע לבודה. בודה, בגישה הראשונה שלו עם אנשים, אחרי שהוא הגיע להארה, נתן אה, אה, דרשה שנקראת הדרשה על הנעת גלגל הדרמה והיא כוללת בעצם ארבע אמיתות. והאמת הראשונה היא שהחיים מלאים בסבל. לידה זה סבל, מחלה זה סבל, הזדקנות זה סבל ומוות זה סבל. להיות בלי משהו שאנחנו רוצים זה סבל ולהיות עם משהו שאנחנו לא רוצים זה גם כן סבל כל הדברים האלה הם סבל וזאת האמת הראשונה האמת השנייה היא הסיבה לסבל והסיבה לסבל היא הצמדות ומה זאת אומרת הצמדות? זאת אומרת אם אין לי משהו ויש לי דעה שהוא צריך להיות אצלי אז אני סובל אם זאת אומרת בעצם אי קבלת המצב הוא, הוא סבל, הוא הגורם לסבל עכשיו למה מוות זה סבל? מוות זה עובדה, ותכף נראה כמובן, זאת אומרת שאפשר אפילו להגיד שזה חלק מהחיים, אם אנחנו לא מקבלים את המוות, אנחנו סובלים. אם מישהו מת, יותר נדבר mm -hmm. על זה, אם אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על זה, אם אנחנו מדברים על המוות שלנו, על מוות של מישהו אחר, שזה mm -hmm. אותו דבר, אבל זה שני דברים. אבל אם אנחנו לא מקבלים את העובדה של המוות, אנחנו חושבים שזה צריך היה להיות אחרת, שזה יכול היה להיות אחרת, אנחנו סובלים. והתרופה לזה, אה, עכשיו רק ממש בקצרה, האמת השלישית היא מאוד קצרה ואומרת יש פתרון לסבל. אפשר להגיע למצב של חוסר סבל. בסנסקריט קוראים לזה נירוונה. אפשר להגיע לשקט, לנירוונה, לחוסר סבל. האמת הערבית היא... כשמתים אפשר להגיע לנירוונה? כן, גם. אבל הכוונה פה היא שגם בחיים. והאמת הרביעית היא פשוט רצפט מה צריך לעשות בשביל למלא את האמת השלישית. אז אנחנו לא ניכנס עכשיו לרצפט, כי אנחנו מדברים ספציפית על הנושא של מוות, אבל יש לנו שתי עובדות שאנחנו כולנו, אני חושב, יכולים להסכים אליהם. אחד, באופן כללי אומרים בבודהיזם שכל דבר שנוצר, סופו לחלוט. ובאופן יותר ספציפי ואישי, זה שכולנו נמות. ולמה נמות? כי נולדנו. זאת בעצם הסיבה היחידה לזה שנמות. <laughs> אם לא היינו נולדים, לא היינו מתים, אני יכול להבטיח לכם. זאת אומרת שאנחנו צריכים לראות שזה תוצאה בלתי נמנעת של שנולדנו. וזה... אז זו עובדה אחת. היא עובדה כאילו... לא יכול להגיד עליה פוזיטיבית, אבל היא עובדה... עובדה, של ידיעה. הדבר השני שאנחנו לא יודעים זה מתי נמות. אף אחד, חוץ מאשר ממש בשלבים האחרונים לגמרי של, ה... של הזה, ואם הכל נמצא ב... ב... בשליטה ואנחנו נמצאים בסביבה מאוד מסוימת, אנחנו לא יודעים מתי נמות. עכשיו, עם שני הדברים האלה אנחנו צריכים לחיות. עם הנושא הזה ש... עם הידיעה הוודאית לגמרי שאנחנו נמות, צריך לחיות. ועם החוסר הידיעה המוחלט של מתי נמות, גם צריך לחיות. עכשיו, מה זה אומר? שעם הידיעה שאנחנו עומדים למות אנחנו צריכים לחיות. אז יכול להיות שאצל הרבה מאוד אנשים יש משהו שנקרא פחד מהלא נודע. מה קורה אחרי המוות אין לי מושג. פעם באו לי איזה מורה זן אחד ושאלו אותו תגיד לנו רושי מה קורה, קורה אחרי המוות? אז אמר לא יודע. אמרו לו לא, אבל אתה מורה אתה מואר אתה, אתה, יודע, אתה יודע הכל. אז אמר להם כן אבל אני מורה חי אני לא מורה מת. עכשיו כיוון שלאנשים קשה לקבל את העובדה שלא יודעים מה קורה אחרי המוות, הם ממציאים כל מיני דברים. מה? למשל גלגול נשמות. למשל גלגול נשמות, למשל אתה יכול להמציא גן עדן ואתה יכול להמציא יום הדין ואתה יכול להמציא תחיית המתים ואתה יכול להמציא גלגול נשמות הכל באמת, עוד אין לנו הוכחה של אף אחד מהדברים האלה. נכון שגם אין הפרחה, אבל אנחנו צריכים להבין שזה נובע, נובע מזה שאנשים קשה להם לחיות באי ודאות. עכשיו, תדעו שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו מנסים ללמוד בבודהיזם זה את האפשרות לחיות באי ודאות. ויש לנו המון אי ודאות בחיים, ואנחנו ממלאים אותה עם כל מיני דברים, כאילו בינתיים, מין, מין... גפסטופ כזה, אנחנו שומעים דעה כזאתי ודעה כזאתי, אבל אנחנו צריכים להבין, זה דעות, זה לא ידיעות. ו... עכשיו, נגיד שאני עומד בפני סיטואציה ואני לא יודע מה יהיה. ואני יכול להתייחס לזה בשתי צורות, אני יכול להתייחס לזה בתור מצב מאוד מאוד מביך, מאוד מאוד מלחיץ, מאוד מאוד שקשה לי לעמוד בו, או אני יכול להגיד ככה בדיוק נשמעת הרפתקה. זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה, אבל אני כולי פתוח ומוכן לכל מה שיקרה. עכשיו, דיברנו על הנושא של פחד מהלא נודע. הטענה היא שאין דבר כזה. נשמע אולי קצת אה, מהפכני. אין לא... פחד או אין לא נודע? אין פחד מהלא נודע. הכל ביחד. למה? כי רוב הסיכויים שאנחנו שמים שם משהו בלא נודע הזה, חיברנו איזשהו תסריט, מהתסריט הזה אנחנו פוחדים. אם זה באמת באמת לא נודע, אז למה לפחוד? אולי יש שם את הדבר הכי טוב בעולם לחכה לנו? אולי יש שם סתם משהו משעמם? אנחנו לא יודעים, אז זה לא. עצם זה שאנחנו פוחדים, זה מצביע על זה שאנחנו שמנו שם משהו, במה שאנחנו קוראים, כאילו, הלא נודע, שמנו שם משהו, משהו שנשמע לנו היום ונורא, וממנו אנחנו פוחדים, אבל זה בסדר, כאילו, לפעמים עדיף, עדיף, עדיף לנו בצורה... וואלה, חיצת כפתור. מה? כן, זה הסיגור. הוא נסגר מעצמו. אה, מישהו סגר? לא יודע. אז עכשיו, המוות זה תיק מאוד רציני, וגם כן, אם אני אשאל אנשים, אני אשאל אתכם, תשאלו את עצמכם. האם אני פוחד מהמוות? השאלה היא, אם אני פוחד מהמוות, למה אני פוחד מהמוות? האם אני פוחד מהלא נודע? לא, לדעתי לא. כי אם זה באמת לא נודע, אז למה אני צריך לפחוד? אני לא צריך לשמוח, אני לא צריך לפחות. כי באמת, באמת, אין לי מוסר, אבל קשה לנו לחיות עם האי ודאות. בגלל שקשה לנו לחיות עם האי ודאות, אנחנו מייצרים לנו כל מיני, כל מיני מילואים, מילואים למה שיש שם. עכשיו, אמרתי שאנחנו נדבר גם על ההבחנה והאם אני מדבר על המוות שלי אישית או על המוות של מישהו אחר. אז אני זוכר עוד בזמנו, כשהייתי קטן וחשבתי על הדברים האלה, אז הגעתי לאיזושהי הבנה מאוד בסיסית כזאת, שבעצם זה שמת, הוא לא רע לו, אולי גם לא טוב לו, אבל לא רע לו, כי כל הקטגוריות שלנו כבר לא תופסות לגביו. אז, אז למי רע? לנו אולי, אבל לא, לא. זאת אומרת, שכשאנחנו מדברים על מוות של מישהו אחר, בעצם אנחנו מדברים על המוות שלנו. או בעצם אנחנו מדברים שהוא יחסר לנו. כן. זה, זהו, אז יש שני דברים פה. אחד זה איך אנחנו נרגיש <אח> שהוא איננו, והדבר השני, יכול להיות שזה מעורר בנו מחשבות על עצמנו. זה שני דברים נפרדים, אנחנו צריכים להפריד ביניהם. אז הדבר הראשון, שהוא חסר לנו, פה אנחנו חוזרים לנושא הסבל. האם אנחנו מקבלים סופית את העובדה שהוא מת? אם אנחנו מקבלים סופית את העובדה שהוא מת, השאלה אם אנחנו חושבים שזה לא בסדר. וגם, שאל, וגם כמה אנחנו צמודים אליו. כן, כן, אבל אני מדבר על מישהו שאנחנו היינו צמודים אליו, עכשיו אנחנו כבר צמודים רק לרע... לרעיון שלו. גם קודם בעצם היינו צמודים רק לרעיון שלו, אבל חשב. חשבנו. חשבנו שאנחנו צמודים אליו, עכשיו אנחנו רואים שזה היה רק, רק רעיון. ואם אנחנו, אז זה בעצם הכאב שיש לנו בעצם, זה המחיר שאנחנו משלמים על זה שהיינו איתו בקשר. אם היינו בקשר מאוד חזק, ומאוד אינטימי ומאוד חיובי ומאוד פורה הכאב יותר גדול אבל זה, זה מחיר בוא נגיד, כמובן שאם מישהו חי לו ביער קופץ מעץ לעץ ואין לו חברים אז גם אין לו כאבים מזה שהוא נפרד מאנשים אבל אם אנחנו החלטנו בצורה מודעת, או כשהיינו צעירים, או לא כל כך מודעת, אבל אנחנו רואים את זה, ואנחנו נמצאים נגיד עכשיו בקשר עם מישהו, המחיר של זה, שיכול להיות, בהחלט אנחנו מוכנים לשלם, זה האופציה שיכאב לנו אם הוא לא יהיה, אם הוא ילך לפנינו. ו... זה לדוגמה, למשל, אחד המחירים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, למשל, תגיד, מקרה קל זה שאנחנו מתיידדים עם אנשים, אם נדבר על משהו כאילו, אנחנו בני 14 ואנחנו מתאהבים במישהו, <laughs> המחיר של זה זה שאם זה ייגמר, זה יכאב לנו. כבר ברור לנו, כן? זה אנחנו כבר יודעים ממרום שנותינו. אתה אומר, אכאב יסבול. מה? אני אומר אכאב. אכאב אין ברירה, זה אכאב. אם נסבול או לא, בגיל 14 בטח גם נסבול. בגיל 41, או כן או לא. עכשיו, גם אותו דבר, לא נעים להגיד, אבל זה גם המחיר של ילדים. יש לנו ילדים. הבאנו ילדים לעולם, טיפחנו אותם, אנחנו קשורים אליהם יכול, יכול, לא בטוח, יכול להיות לזה מחיר יכול להיות לזה מחירים קטנים אם הם יסבלו, אם יהיה להם רע בחיים, אם כל מיני זה זה זה, זה, זה יכאב לנו זה, זה ברור, כאילו שאם למישהו אין ילדים, הוא לא נכנס לתוך הסיכון הזה עכשיו שוב, צריך להבין, זה לא שאני אומר שלא צריכים להבין, צריך להבין שקשרים פירושם האופציה, נגיד, הא, הא, הא, לא אופציה, הסיכון כאילו, או הסיכוי, שזה יביא לנו כאב, זה הולך ביחד, זה אין פה שום, אין, אין, אין, אין מנוס מזה. וקשר לבן אדם מאוד מאוד קרוב, נגיד בן זוג או הורה, אם נגיד, אם היינו קשורים אליו מאוד, ככל שהיינו קשורים אליו יותר, הכאב יהיה יותר גדול. זה פשוט, זה ממש אחד לאחד. נגיד שהיה לא, לא, נגיד שהיה לנו הורה שהוא היה אביוסיב ואנחנו לא סובלים אותו וארבעים שנה לא דיברנו איתו ו... וקורה לו משהו, אז הכאב <laughs> הוא לא כל כך גדול כנראה. אבל אם היה לנו מישהו שטיפח אותנו וחיבק אותנו ועזר לנו וכולי וכולי והוא הלך לעולמו, אז יש כאב יותר גדול. אנחנו מבינים שזה ממש פונקציה של אופי הקשר. אבל עד עכשיו דיברתי על כאב. סבל זה כבר דבר אחר. סבל, ושוב, אם יש לנו אפשרות לראות ולהבחין, כי הרבה פעמים אנחנו לא מבחינים ביניהם, אנחנו ישר נכנסים לסבל. עכשיו, כנראה שמוות זה לא המקום האידיאלי להדגים את ההבדל בין כאב לסבל, למרות שכמובן יש הבדל בין כל מיני מקרים של מוות. מוות של בן אדם צעיר, מוות של בן אדם מבוגר, מוות פתאומי, מוות לא פתאומי אבל אם אנחנו מקבלים את העובדה לפני אפשר לעשות כל מה שאנחנו רק יכולים אם אנחנו חושבים שצריך להאריך את החיים של הבן אדם אז תעשה, תרוץ, זה וברגע או שהגענו להבנה שכבר זה לא שווה, או בשלב שאחרי זה שהבן אדם כבר באמת איננו, פה המקום להתחיל להסתכל ולראות האם אנחנו מקבלים את זה או לא. מקבלים זה לא אומר שאנחנו צריכים לשמוח, זה גם לא אומר שאנחנו צריכים להיות אדישים. צריכים להתבונן, להבין את הקשר שהיה לנו איתו, לראות היטב את הכאב ואם אנחנו סובלים לראות את הסבל עכשיו שוב גם סבל זה לא, זה לא מילה גסה כאילו זאת אומרת אפשר גם לסבול <laughs> זה רק אנחנו צריכים להבין ולראות ש... שזה יכול להיות החלטה שלנו. עכשיו, אם אנחנו... למה אמרתי שזה לא המקום האידיאלי? כי יש דברים הרבה יותר קטנים שקורים לנו, שגם מהם אנחנו סובלים, ושם הרבה יותר קל לתרגל את כל הדברים היפים האלה שאני אומר, כן? אם... אה, אה, אה, לא נעים לי להגיד, אבל אם השכנה שלנו... בדירה באלכסון מלמעלה נפטרה והיינו מיודדים איתה ואמרנו שלום תמיד במדרגות והיינו מחליפים דעות פוליטיות מפעם לפעם והיא הלכה לעולמה וכואב לי, הייתה ידידה ככה לא בחתונות דבר. פה אפשר לתרגם האם אני סובל או שאני מסתפק בכאב יש דברים עוד יותר פשוטים, כן? טעות, דרכתי על נמלה וכואב לי עליה, אבל כיוון שאני מבין שזהו, שהיא כבר ברוכה ואין, אז אני לא חייב לסבול. ו... אם ככל יותר, כשנגיע לאישועים הבאמת אמיתיים, הבאמת קשים, יהיה לנו יותר קל. אי אפשר להתחיל מזה. אי אפשר להתחיל, זה גם לא המקום בעצם, אפילו, אני חושב, אפילו לא המקום לנסות ולתרגל, או, או, או, או להתרגל למציאות במקום שיש לנו סערת רגשות. זה לא המקום. כשמישהו... עכשיו, בבודהיזם הרי... הוא בעצם מורכב משני חלקים, אחד זה תובנה או חוכמה ששם ישנם כל הדברים היפים האלה שהכל זה הכל משתנה ושאינני ושהכל סבל וכולי וכולי וכולי, בצד השני yeah. עם משקל בדיוק אותו חשוב יש חמלה וזה קבלה, עכשיו מצד אחד זה בדיוק אותו דבר כי בעצם העיקר של החמלה זה אהבה שהמובן שלה היא קבלה, קבלה בלתי מותנית של האנשים וכשזה בצד של החוכמה זה קבלה בלתי מותנית של מה שקורה אבל בצד של החמלה זה מכוון בעיקר כלפי אנשים והבן אדם שאנחנו הכי הרבה צריכים לגלות כלפיו חמלה זה אנחנו. אנחנו בעיקר אם אנחנו סובלים. אנחנו צריכים לקבל את זה שאנחנו סובלים. כי לפעמים הסבל מאוד גדול נגרם לנו מזה שאנחנו לא מקבלים את זה שאנחנו סובלים. אני לוקח לי עוד קצת איזה... עוד דבר אחד, שוב, מהבודהיזם הקלאסי, זאת אומרת, כשבודה היה צעיר, הוא היה בארמון, ויום אחד הוא יצא מהארמון עם הרחב שלו, הוא ראה כמה דברים שנקראים ארבעת המראות, שזה עוד לפני שהוא היה מואר, זה בעצם מה שהעיר אותו מתרדמתו הדוגמטית. עולים מחלה. למה דוגמטית? לא, זה מה שאיום, זה מה שקאנט אמר על איום. שאיום אותו מתרדמתו. זה עליי. עולים מחלה. כן, הוא לא, עוני לא, הוא ראה איש חולה, הוא ראה איש זקן, הוא ראה איש מת, הוא ראה נזיר. כן, הנזיר היה בלי כלום ושמח. אבל שלושת, שלושת הראשונים זה היה, הוא מישהו חולה והוא חי כל החיים שלו בארמון. וניסו להסתיר ממנו את כל העובדות הקשות של החיים. אז לא הוא לא ראה אף פעם מישהו חולה, והוא לא ראה אף אה, פעם אה, מישהו זקן. נתנו לו לא רק צעירים ככה מסביב, והוא בטח שלא ראה מישהו מת. זאת אומרת, הדברים האלה זה עובדות של החיים שיכולות לגרום לנו לסבל, אבל מצד שני, הן יכול, יכולות גם להכריח אותנו להתבונן ולקבל החלטות. האם בעצם, אני אומר לכם, בסדר? אתם יכולים להגיד לי שזה לא נכון, אבל אני אומר לכם שאפשר על כל דבר להסתכל ולראות למה הוא קורה. אפשר להסתכל על הדברים האלה לראות מה קורה לנו עכשיו שוב אני אומר לאט לאט לא למהר זה לא מהיום למחר ולא דווקא להתחיל עם הדברים הכי קשים אבל הדברים שנחשבים הכי קשים בסופו של דבר אנחנו יכולים להתבונן להם בלבן של העיניים ולראות, עכשיו מה שאני הולך להגיד זה נורא חשוב, אז אני אגיד את פעמיים, שמחשבות הן רק מחשבות. זאת אומרת, אם אני מבין, אני לא טוען מדבר על הנושא של רגשות גם, אבל בעיקר כרגע אני רוצה לדבר על מחשבות. מהו, מהי מחשבה בעצם? אם אני רואה שמה שקורה לי כרגע זה שעוברת לי מחשבה בראש ואני מאמין בה אם אני מבין שזאת מחשבה הסיטואציה היא לגמרי אחרת מאשר שאני חושב שזה אמת לא כל כך פשוט אבל מאוד יסודי עכשיו לגבי תחושות, רגשות ואנחנו באופן כללי אני יכול להגיד שהגישה היא בעצם תחושה זה איזושהי אה, אה, תופעה גופנית על פי רוב זה נגיד משהו הורמונלי פחות או יותר שאנחנו נותנים לו פירוש. לדוגמה, אם אנחנו עומדים בפני איזושהי סיטואציה, אה, אה הנה אני אתן דוגמה, אתם יודעים, יש תמיד, כאילו האלף בית של פסיכולוגיה זה fight or flight. אתה נתקל במשהו מאיים, יש לך שתי אפשרויות, או שאתה בורח, fight, flight, <laughs> ויש ארבע, אתה יודע, מילוסופה יש. התחיל לדבר על זה. אז אני עדיין בשלב הפרימיטיבי של fight or fly. עכשיו, בעצם קרה פה משהו שעורר אצלנו איזשהו, נגיד, התעורר אצלנו איזשהו זכר של אדרנלין בעצם מתוך אינסטינקט. עכשיו, למה... בסיטואפ... מישהו, נגיד אחד או אני, פעם אחת אני אברח ופעם אחת אני אתקי. למה? כי השאלה, וזה בדיוק אותו, אותו אדרנלין. כי פעם אחת אני פירשתי את האדרנלין בצורה כזאתי, שזה מפחיד ואני צריך לברוח, ופעם אחת אני פירשתי את האדרנלין בצורה כזאתי, שאני יכול להתלחם ואני אתפוס אותו. היה איזה ניסיון שעשו, דווקא לא, לא כל כך מזמן, שלקחו אנשים, נתנו להם איזה, איזה זריקה קטנה של אדרנלין, לא משהו מאוד רציני, אבל שאלה להם ככה את, ה, את, ה, את המתח או מה קורה, והכניסו אותם לחדר עם עוד מישהו שהיה אמור להיות השותף שלהם, כאילו אותו דבר, גם הוא קיבל זריקה, אבל באמת השני היה כזה דיקוי. אני לא מבין איך עוד עושים את הניסיון האלה בכלל. תקציב עושים שעכשיו כל אחד שנכנס לי יש... מה? אבל הכניסו איתם עוד מישהו, ובמקרה אחד, המישהו השני הזה, הוא היה ממש במתח, בסטרס, מה עשו לי, הכניסו לי זריקה, ועכשיו אני מרגיש נורא וכולי. והשני היה במניה, כאילו, אה, איזה כיף, קיבלתי זריקה, אני זה, והוא אין אפיחונים, וכולו היה שמח, וכמובן, אחרת לא היו מדווחים על הניסוי. השני, זה שלא רק שהיה המנוסה, התמים, הוא נדבק בשני, כאילו, אם ההוא היה שמח, הוא נהיה שמח, אם ההוא היה עצוב, הוא היה עצוב. שזה נראה לי מאוד טבעי, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין ש... ישנן סיטואציות מסוימות שמפעילות אצלנו איזה שהם דברים פיזיים, התחושה שלנו היא תחושה סובייקטיבית שנובעת, אני לא אכניס לזה עכשיו, בסוגריים, מהקרמה שלנו, זאת אומרת, ממה שאנחנו, איך שאנחנו מפרשים את הסיטואציה, ואיך שאנחנו מפרשים את הסיטואציה, זה גם כן לא דבר, לא, לא Uh, לא ארביטרלי, זאת אומרת לא שרירותי ולא בידינו כמעט, אלא זה תלוי בעבר שלנו. ואיך אנחנו אומרים שהסיטואציה הזאת היא כמו סיטואציה אחרת, בסיטואציה האחרת התנהגנו ככה וככה, או שצריך להתנהג ככה וככה, ואז אנחנו מתנהגים ככה וככה. Uh, אז זהו, אני... מה? בטח, בטח, זה כל העניין שלנו, זה ראשית כל לראות את זה וברגע שאנחנו רואים את זה, זה כבר לא הבוס שלנו, אנחנו הבוס שלו ואם אנחנו רוצים לשנות את זה, אנחנו יכולים לשנות את זה ואם אנחנו לא רוצים לשנות את זה, אנחנו לא לשנות את זה אבל זה לא הוא מחליט זה אנחנו מחליטים כן עכשיו, מה? לא <ט YES> דיברנו על המוות, דיברנו על סבל. אני <מת> דיברתי על מוות, נכון? על דיברת על סבל, על... הסבל שבמוות. הוא לא אומר על המוות כי הוא לא יודע. מה אני יכול לדבר על מוות? מה זה? אז תשאלי שאלה. אל תגידי לי מה לא אמרתי, תשאלי שאלה. על מה? לרגע, לאט לאט. כן, לל... ‫הם תופסים את המוות בבודיזם. ‫בתור משהו לא ברור. ‫אותה תשובה יותר ספציפית, ‫אני מבין, כן. ‫מי שיוצא לך תשובה יותר ספציפית, ‫תדעי שהוא עובד עלייך, ‫שהוא רוצה להרגיע אותה. ‫זה אני... מרגיע. ‫מה? ‫יש ספר שירים שרואים שיר, שיר, בזמן, ‫השורה שירים שרואים בזמן. ‫נו. ‫זה מאוד מרגיע, מישהו שקורא כזה ספר, ‫כן. לא רוצה להאמין. זה... בסדר, אבל אנחנו לא פה... אנחנו... שיש כן, שקט, כן, שיש איזה כן. נשמה, כן. שלא הלך לאיבוד, כן. שזה אני... אפשר, כן. לא mm. אני, אני, אני, יש, אני יכול אולי בסוף או בפעם הבאה, יש דברים שאני יכול להגיד כאילו קצת יותר, אבל זה לא העיקר, זאת אומרת אני, אני אגיד את זה בסדר, אבל העיקר זה שנקבל mm. את האי ודאות, זה הכי קשה, תאמיני לי. אני יכול לתת הרצאה מפה עד הודעה חדשה, <אח> אני יכול לספר לך איך הטיבטים חושבים שקורה בתהליך המוות. יש ארבעה שלבים שאחריהם יש עוד חמישה. כן. <אח> והנשמה יוצאת והיא נמצאת בסביבה. ארבעים <אח> ותשעה יום עד שהיא מתגלגלת במקום אחר, כל שבעה ימים היא... <אח> הם יושבים לידה. עם... כן, ה... זה הכל <אח> נורא מעניין. <אח> אבל זה נראה, <אח> לא זה, לא זה, זה נראה לי ממש לא חשוב. זה נראה לי ממש לא חשוב. למה? למה? ובדעות. ובדעות. אי ודאות לא זה, זה דבר שנמצא בסביבה ומשארת כל בחיים, לא? נכון, אז אם אנחנו מקבלים משהו. את זה, אז אין עם זה שום בעיה. הבעיה היא שאנחנו לא מקבלים את זה. אז אני צריך להסתכל פנימה ולראות. פה יש אי ואני לא מקבל אותה. אני לא מקבל אותה ולכן אני גורמת לי סבל. אבל העובדה היא שיש פה אי ודעות. אם אני אקבל את זה, אולי אני לא אסבול. האי תישאר. אבל אולי האי ודאות זה דווקא פתח לכל מיני, הכל פתוח? בהקשר הזה... רגע, אבל היה שאלות קודם. היה? אתה בתור. כן, אני בתור. שאלה. כן, מה? הערה? כן, הערה בלי תור. אני רק הערה, אני רק הערה. אבל אין שרצה לשאול. רגע, אבל כן. אני אומר שזה עובד גם לכיוון ההפוך. אני אתמול שמעתי הצעה מאוד מאוד מעניינת, ו... בארצהר הוא אמר שהגדרה זה הגדרה שלו לאופטימיות? ל-Ave of Information נכון זה בדיוק אותו דבר רק מהכיוון השני כן אתה כל הזמן דיבר על זה שהאי ודאות גורמת לסבל ולכן אנשים מתארים לעצמם את הכי גרוע כן זה גם עובד לכיוון השני ששניהם אותו דבר אופטימי בלתי נגלה כי אתה לא יודע אז אתה בוחר אז אתה בוחר אבל אתה יכול גם להיות פסימי. נכון. אבל אם זה נכון שהבודהיסטים הם לא אופטימיים, הם ננסים להיות ריאליסטיים, התוצאה מזה זה חיים טובים, לא אופטימיים, טובים אבל, כי אופטימי זה לעתיד, ואנחנו רוצים להיות שמחים עכשיו, לא בעתיד. דארתי כי אז מדברים טובים על הסבל, על זה שהחוסר ידיעה... זה נכון, עכשיו עכשיו... בשני המקרים זה חסר... כן, אבל הבודה, פשוט היה, לא נעים להגיד, מניפולטור לא קטע, הוא ידע שסבל זה תופס אנשים. זה היה נורת תופס אנשים. כן, אנשים אחרים. סבל מוכר יותר טוב. כן, אילן. אז אה... כן. אחד זה שאלה כלומר, ה... הפחד מ... הפחד מהמוות. כן. יש איזה ספר לא כל כך של מישהו, של... של איך להגיע ללא פעם. אני התחיל סיפור קטן, פשוט, שהייתי אצל אמא שלי. כן. שאיר אחרון לפני שהוא נפטרה כדי לזרז את הפעם שלא סבל, יזרוק לאמורפין. כן. ומה עושה, הוא מרגיע את הגוף, וכמצ... ואז הבנו שזה מבטא כסף, זה לא עובד רק אצל כולם, כלומר, כאשר מישהו נמצא במצב כשהוא... רגל אה... אחת שמה. רגל אחת שמה. כן. שמה, כן. מרגיע את הגוף. כן. הגוף פחות מנסה כאילו להילחם. להילחם ולשמור על החיים, כן. ופתאום אנשים מתים בשקט, כן. עכשיו, מסקנה שהאחזות שה... בחיים זה משהו של האגו נקרא לו, משהו של האני ש... ש... כן. שלא מוכן לוותר על השולחן. כן. עכשיו, <שמוד> ואז ששטשת אותה. לגבי אחרים אין לי בעיה בכלל, כי זה אני שלהם, שצריך את הראש. אבל לגבי המוות שלך, כן. זה זה יותר טריקי. כן. יש להם, האם הבוטניציה איזה נוסחה, חוץ רק את הקבלה או של קבלה של קבלה? לא, הבנה עמוקה של זה שאין אני, שלך, לא שלי. כל אחד שמבין שהאני שלו הוא רק סיפור. הוא חושב ללמוד בשבילך? כן. מה הכסף? אז אני נורא מצטער, זאת אומרת, זה ארבעה שיעורים לגמרי, כן. אז תזכרי את השאלה, אנחנו... אני לא נוכל לעבור, אם תבואי לכמה שיעורים. אז את תגידי לזה. אני צריכה ללכת, שאלה קצרה. אבל נורא נורא, כי לא, לא, לא, סליחה. הוא מערח, הוא מערח. לא, לא, סליחה, חשבתי שגם... כן, ואני אענה לו מהר. כן. לא, אתה תן לו מהר. כן. נו. ניסיתי בריכוז. אז איבדת את התור. כן. אתה אדם סובל כאשר המצב הוא לא כמו שהוא חושב שהוא צריך לו הסתייגויות מהמצב, אבל... כן. המקור הזה סבל, הטאצ'מנט והטאצ'מנט, יש לי הרבה נכסים, אני נצמד אליהם, אני חושב שהמצב הוא בדיוק מה שאני רוצה שלי. לא? לא, לא, אז למה אתה צריך הטאצ'מנט? אני נצמד לילדים שלי, לאבות שלי, שלי, לכבוד שלך, כן, שאני נצמד לא. לא, אליהם. נו, אבל זה מקור לא ממך סבל. כן, למה לא. זה מקור לא. ממך סבל? זה המצב שאני רוצה שהוא לא רוצה... ש... ישתנה. אתה, אתה, אתה לא רוצה שהוא ישתנה? אתה אתה לא. רוצה... <laughs> אז תקבל את המצב, אוקיי, עכשיו אתה לא סובל, אבל הוא ישתנה, אם הוא ישתנה אתה תשבול, עכשיו אתה לא סובל. עכשיו שוב, אם אתה לא סובל... לא, לא, לא, לא, לא, למה? הוא לא מיידי, הוא פוטנציאל בסבל. כמו שקשר, פוטנציאל, כן, הוא לא עכשיו, הוא לא הסבל, זה האמת הראשונה זה שהחיים מלאים בסבל, האמת השנייה זה הגורם לסבל הוא הטאצ'מאל, אבל עכשיו, ולמה הגורם לסבל הוא הטאצ'מאל? כי אתה תמיד את הנכסים, ייקחו לי, לא יעזור לי כלום. כן, מה? ייקחו לי את הנכסים, ייקחו לי את הנכסים, או שהם השתנו, או שאתה תמיד. אני חשבתי שהסבל זה החרדות שיקחו לי את רגע, רגע, רגע, אם יש לך חרדות, אם יש בטח שיש לך חרדות, יש לי. המון כסף, אני מת מחרדות. אז יש לך את החרדות. זה חרדות, כן, זה לא הנכסים. בסדר, אם זה החרדות, הם גורם לסבל. כן. אני מבקש להכניס את זה כן, נכון, נכון, כי היה לך נכסים, בוודאי, בוודאי, כי המצב, אני יכול להגיד את זה בשתי צורות, המצב הוא שיש לך נכסים זמניים, זמניים, זה אתה לא מקבל, אתה חושב שהם צריכים להיות מצחיקים, חרדות, כן, כמו שיש עגנון אמר בדיוק, אתי היה שריפה בבית והוא רק את הכתב יד האחרון שלא היה בדפוס ורב אמר להסתכל בשלווה, כל הבית נשרף עם הכל ושפעמלה לא פעם אמר, זה הכל קניינים מדומים זה לא באמת כן okay. והדבר יחידי פשוט, הוא שאין עוד רק הכתב יד, שזה לא... האמת היא שהיה לו ביטוח על הדיארכי. כן. הוא שרף את הבית בכלל. בית במתנה, יש לזה גם חייו. ספורג יש שוקר. כן. זה יותר קל... לגבי הכבוד שלו הוא לא היה כל כך יותר קל שנשרף בבית שקיבלת במתנה. כן, טוב. סליחה. בסדר. אז תודה למארח. תודה למארח. לא חייבים להוציא אותה עכשיו, נכון? אתה... לא, לא, לא, בסדר, אוקיי, אוקיי, טוב. כן, אילן, נשכרת? אלי? אלי. כן, הפחד מהמוות הוא פחד לעזוב את החיים. נכון. ככה אני רואה. לאט לאט. יכול להיות שלמישהו יש פחדים אחרים, אני לא תופס פה בעלות על מה שאחרים מגישים, אבל אני חושב שמי שמפחד מלמות הוא בעצם... נצמד לחיים. מהכאבים, זה דבר אחר, כן, עושים בצד, או שחבל לו על אשתו החביבה, על ילדיו החמודים, על המכסים, זאת אומרת, זאת אומרת שהוא צמוד, הוא צמוד למה שיש עכשיו, אז שוב, זה הצמדות, כן, כן, אבל זה באמת הבעיה של, הכי בסיסי, בוודאי, כשמעט את הסיפור של דורית, כן, קראתי משהו שלא אופייני, הרגשתי כאב, באמת, כן, זה מפתיע, זה גם אחת התוצאות, תופעות לוואי של הבודהיזם. יכול להיות. אתה פתאום רואה את וגם הייתה במצב, כי אימא שלו נפטרה בדיוק עכשיו. אז... ואני חשבתי על זה, האם הכאב הזה... כן. זה... כאב וסבל בעצם. אתה שואל אותי? אם קיבלת את הכאב, אז הוא כאב. אם, הוא, אם זה כאב שנבע מזה ש... או, או שהרגשת כאילו חמלה אליה, או שהרגשת עשית השלכה אליך... לא, אבל לא, אני חשבתי חמלה אליה. כן? למה זה לא בעצם? כי קיבלת את זה. לא, אני חשבתי איזה מזקנה, מה עובר עליה. כן. היא כרגע נמצאת בכאב נורא בשיטה. כן, נו, אז למה זה סבל? סבל אם חשבת שזה לא בסדר. חמלה היה. שאתה... אם היית חושב, אני אפילו לא מדבר על הסבל שלה. אם אתה חושב, בוא נגיד ככה, נגיד שאתה בן אדם נורא ציני ופתאום כואב לך על מישהו, אתה אומר אוי זה לא בסדר, ברור, אז אתה כן. כאב. אז זה הופך לסבל. אבל אם אתה... אם זה בסדר, תעשה כאב. אתה יכול לתאר לעצמך, חס וחלילה, אני הקורא בן שלי דבר. זה כבר משהו אחר. זה גם סבל. כדי לכאוב, אתה עושה השלכה על נכון. אם לי זה היה איך אני הייתי מרגיש. זה היה ומי אמר שזה לא יכול לקרות לא, לא, לא, אבל שוב, הרגע אתם מבלבלים. סליחה. ברגע שאתה מעביר את זה אליך, זה כבר סיטואציה לגמרי אחרת. לגמרי. כן. עכשיו, אתה נגיד חושב, אם זה היה קורה לאחת מהבנות שלי, ואתה חושב שזה לא בסדר. משהו זה אוטומטי לגמרי, כלומר, זה לא חשיבה כזאת. ברור, ברור שזה... ברור, ברור, זה תרמה, זה חשיבה אוטומטית לגמרי. ככה לימדו אותנו לחשוב כל החיים שלנו, יותר גרוע מזה. להבין. אם אתה, לא, אם אם הצבע אתה הצבע. לא סובל, אתה לא בסדר. אני חושב שאני לא יכול להבין את עוצמת הכאב של הצד השני, בלי שאני את הסיפור. נכון. נכון. נכון. ואז ממילא זה סבל. נכון. <laughs> ואתה גם, ועוד דבר אחד אני רוצה להגיד, אתה לא יכול להבין את הכאב של הצד השני, אם אתה לא עברת משהו דומה. דומה, לא זהה. דומה. כן, נכון. ובגלל זה, ובגלל זה, כל הנושא של בודי סתווה, של חמלה וזה, זה לא שמישהו יכול להיוולד ופתאום להיות חומל. בשביל חמלה אתה חייב להבין מה קורה לבן אדם השני. בשביל להבין מה קורה <אז> לבן, לבן אדם, אדם, אדם, אדם השני אתה צריך <אז לעבור <אז את זה. עכשיו, סוף. זה לא... עכשיו אתה יכול להגיד, תשמע, התאבדות של ילד זה בכלל סיפור אחר, <מח> זה לא, שום דבר לא דומה לזה. ואז יבוא אליך מישהו ויגיד לך, התאבדות של ילד זה דבר אחד, אבל התאבדות של ילד שהוא ילד יחיד, זה משהו אחר. ואז יבוא אליך השלישי ויגיד, התאבדות של ילד שהוא ילד יחיד ואתה הורה חד הורי זה גם משהו אחר וכל הדברים האלה נכונים ובעצם כל דבר הוא דבר לגמרי ייחודי חוץ מזה שאם זה קורה לנו זה לגמרי אחרת מאשר כשזה קורה למישהו אחר הבדל של יום ולילה ובכל אופן אנחנו כל הזמן כל היום וכל הלילה, כל הזמן עושים השוואות ומחליטים שזה דומה לזה. הסיטואציה, הדבר המאוד מאוד בסיסי זה לראות שבעצם כל סיטואציה היא לגמרי ייחודית, כל בן אדם הוא לגמרי ייחודי וגם אנחנו כל רגע הוא לגמרי ייחודי, אבל הייחודיות הזאת יש לה מחיר, ושוב כבר חוזרים, זה אי ודאות. זאת אומרת, אם אני לגמרי ייחודי, וכל רגע הוא לגמרי ייחודי, ואתה, נגיד, אתה לגמרי ייחודי, וכל רגע שלך זה לגמרי ייחודי, אז אני לא באמת יודע מה אתה תעשה ברגע הבא. אם אני לא יודע מה אתה תעשה ברגע הבא, זה יכול להכניס אותי ולכן, אני מסדר לך אופי. אילן הוא כזה, אילן הוא לא משנה, נגיד אילן הוא ציני, אילן הוא לא ציני, לאילן היו ככה וככה סיטואציות שבהם אני ניתחתי אותו כציני בשביל שאני ארגיש אה, אה, נוח אז אני צריך לתת לך איזשהו אופי ואז אם אתה מתנהג לפי האופי אז אני גאון אם אתה לא מתנהג לפי האופי, אז זה לא אתה. <laughs> אבל, אבל שוב, אנחנו, זה הכל בגלל שאנחנו צריכים ביטחון. אנחנו, עכשיו זה גם איתנו. אני, יש לי אופי, זאת אומרת, אני, נגיד, לא יודע מה, נגיד דבר טוב. אני בן אדם שקט. אני בן אדם שקט, ככה, כזה, אני... ועכשיו נגיד שפתאום יש משהו שמסתיר אותי, אז או שאני אומר, אה, זה לא אני, או משהו כזה, או שאני מרגיש איזושהי אה, אי נוחות, האמת היא שהאופי הזה, שאנחנו גם מטפחים וגם מפתחים, ואנחנו מפתחים אותו הרבה כי ככה חינכו אותנו, זאת אומרת אתה צריך להיות, אתה צריך לדעת מה, איך אתה, מי, איך אתה מתנהג, זאת אומרת, יש לך, תפתח אופי, מה זה פה, פעם ככה, פעם ככה, תחליט, אתה כזה או כזה. כל הזמן בעצם מאיזשהו מקום מכניסים לנו את זה, בוא נגיד, גם להורים יותר קל, נגיד, היום מישהו אמר לנו, גיליתי דבר שפשוט שינה לי את החיים. גיליתי שהילד שלי הוא חרדתי. מעכשיו הכל מסודר. עכשיו, הילד חרדתי? אני לא יודע, לא מכיר את הילד. <laughs> אבל כשאתה מצליח לשים על הילד שלך איזושהי תווית, החיים נהיים יותר פשוטים. יכול להיות שהילד כבר... ועוד שבועיים יפסיק לגמרי להיות חרדיטי, זה לא יעזור לו. <laughs> הוא ייקח לו. עכשיו, כל הדברים האלה זה בגלל שאנחנו צריכים ביטחון. ומה שאתה... לא זוכר איך לזה בכלל, אבל אתה... הוא אומר שהוא יכול להרביס את הכאב. אה, כן, כן, כן, כן. אתה אמרת קודם משהו שפשוט מציג לי. או שלא הבנתי, או ש... אתה לא יכול לחמול על מישהו אם לא עברת את מה עבר, ובזה שאתה יכול. אתה מקבל אותו. לא, היא קבלה. אתה לא צריך לדעת לעבור את עבר. אבל אתה צריך... אתה צריך ליצור את שלך בראש. איזשהו תדמית של מה עובר עליו, אחרת למה לחמול עליו בכלל? אתה חושב שהוא סובל. אבל אני לא, כמו שאתה אומר, לעולם אני לא אוכל לעבוד. לא, אבל, לא. אבל עדיין. אני לא יכולה לחמול, זה לא יגוע. עדי... לא, לא, ממש לא. אז זה מה שאמרת. אני צודקת. זה מה שאמרת, זה יצא מאוד פסוק. מה אמרתי עוד פעם? אם אתה לא עובר, אפשר לחמור רק אם אתה מבין מה שעבר מישהו, ואתה יכול להבין מה שעבר מישהו אחר, רק אם אתה עברת אותו דבר. רגע, רגע, אבל אני אמרתי אז זה נשמע כאילו בלתי אפשרי. אבל אמרתי עוד משהו, אמרתי עוד משהו, שכל בן אדם בכל רגע הוא לגמרי אחרת, וגם אתה בכל רגע לגמרי אחרת, ולכן זה תמיד כל הזמן... כל הזמן אנחנו חיים בתוך עולם של מטאפורות. זאת אומרת, אני מצייר לי משהו שאני חושב שזה מה שקורה לך. זה ברור שלא עברתי מה שעברת. זה ברור לגמרי. זה עדיין לא משנה את, לגבי את, החמלה. זה משנה נורא. איך את החמלה אתה מפעיל, כשאתה מקבל איזה בן אדם כפי שהוא, בלי שקטיות. כן. וזה, כן. וזה זה, זה כל מה שאתה צריך לעשות. כן, אתה נכון. לא רק... צריך לעבור את מה שהוא עבר. נכון, אבל למה אני, אני בכלל צריך לחמול עליו? הוא אומר שהוא סובל. אה, הוא אומר, אני עצוב, רע לי, לא טוב לי, קרה לי משהו היום. בדיוק. ואז אתה חומד, זהו, אתה לא צריך לעבור את זה. אבל אני, אני, אני אם היה אף לא הייתי עובר סבל, לא הייתי 아, יכול לחמול. אוקיי. אבל לחבוט את הכאב עצמי זה כבר, זה לא... לא, מי לא, מי לא, מי לא, מי חס לא, שלום, לא, לא מדבר על זה. לא, להרגיש את הכאב שלו, אני לא צריך להרגיש את הכאב שלו, אני לא יכול להרגיש את הכאב שלו. אבל אני, אם אף פעם לא סבלתי, אני לא יכול לחמור, כי אני לא מבין, אני לא מבין מה קורה לאידיוט הזה, מה עוד. יש סיפור כן, בסדר. נכון, לא צריך לעבור את מה שעבר למישהו אחר. זה כל מה שאני... יצא? בסדר, אוקיי, אוקיי, זה סתם... זה לא היה ברור. אבל איפה רצית להמשיך לדבר על הרגשות? אני פתוח לשאלות. עוד קצת מוות? מה? עוד קצת מוות? עוד קצת מוות, כן. על רגשות, דיברתי, אמרתי שרגשות זה בעצם... פעם הייתי מגדיר את זה קצת אחרת, אז זה, זה אולי הגדרה קצת יותר ברורה, זה סנדוויץ' שמורכב משלושה חלקים, מאיזשהו דיבור, מאיזשהו אה, אה, רעיון. באמצע יש איזושהי תחושה גופנית ובסוף יש עוד רעיון. עכשיו הרעיון הראשון הוא על פי בחיים שלנו ככה זה אה, אה, מישהו אמר לי משהו אה, מישהו, סימן לי, מישהו סימן לי משהו אבל זה יכול להיות גם כמו האדם הקדמון זאת אומרת שהתנפלה התנפל על, עליו ממוטה אבל מה שחשוב זה שמשהו גרם לנו לאיזושהי תחושה גופנית היא יכולה להיות מאוד חזקה, מאוד ברורה, ויכולה להיות מאוד עדינה, וכנראה שזה גם איכשהו קשור לכל מיני אה, אה, תהליכים פנימיים בגוף. אבל זה חייב להיות שם. ועכשיו, החלק השלישי והמכריע זה זה שאנחנו סיימה, זה נותנים לש... לדבר הזה שם, או ממש שם, או רק שם קצת מעורפל, אבל לא טוב, זה גם יכול להיות שם. זאת אומרת, בסך הכל אנחנו לקחנו איזושהי תחושה גופנית וסיווגנו אותה. וכמו שאמרתי קודם, התחושה הגופנית הזאת יכול להיות שהיא אמביוולנטית, שאפשר לפרש אותה בכל מיני צורות, אבל אנחנו, שוב, כיוון שקשה לנו להיות באי ודאות, אנחנו מרגישים איזה אי נחת ואנחנו נותנים לה פירוש ואם הפירוש הוא אה, אה, שזה רע אז זה, זה הרגשה רע ואם הפירוש שזה טוב אז זה הרגשה טובה. אני לדוגמה נגיד שמישהו אה, עולה על רכבת הרים אוקיי? אז א' יש כאלה שישבלו מזה נורא ולא יעלו בכלל, ויש כאלה שיעלו, י... נורא ייהנו. עכשיו בעצם מבחינה גופנית קרה בדיוק אותו דבר. קרה פה איזשהו, לא יודע מה, הביאו אותם לאיזשהו ג'י מאוד גבוה, ו... ו... וזה מה שקרה, וזה מעורר איזשהם הפרשות של איזשהם הורמונים בגוף או משהו כזה, וזה מה שקרה. מה זה, אם זה טוב או רע? לא יודע. זה תלוי בך. אם הלכת מרצונך וקפץ בנג'י, רוב הסיכויים שאולי נורא פחדת, אבל כנראה שהרגשת איזשהו רגש ממש עילאי בזמן שקפצת, או כשנפט למטה, או אחרי זה כשסיפרת לחבר'ה. אם לעומת זאת ייקחו אותך, לשים אותך על גשר, יקשרו לך גומי לרגל ויזרקו אותך... זה לא משהו שקשור לרגש, זה משהו תחושה. תסבירי לי את ההבדל בין תחושה ורגש. רגש זה אהבה, קבעה, שנאה, כבר הם כאלה. אוקיי. בג'י זה התרגשות אה, פיזית באמת. אוקיי. Okay. Okay. שנאה נגיד, או שאהבה. שנאה, בסדר? כי אהבה אנחנו יודעת, okay. יש כל מיני. שנאה זה שנאה זה רגש אה... ‫כעס, בוא נקרא כעס. ‫-כעס, מצוין, מצוין, מצוין. ‫מה זה כעס? ‫את מרגישה? ‫יש לך תחושה גם? ‫-כן. ‫או! זאת אומרת, יש לך תחושה, ‫ואת נותנת לו שם. ‫בואי רגע נגיד, ‫את יודעת מה זה... ‫נו, לא, איך קוראים לזה? ‫נו, לא צדקנות. אבל, נו, כעס, אבל צודק לגמרי, כאילו מישהו עשה משהו ואת יוצאת נגדו. לא שהרגיזו אותך כאילו אישית, אלא את עובדת בשביל איזשהו קוז, כן? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יודע, מישהו עשה משהו נורא ואת נורא כועסת עליו, אבל זה לא שהוא עשה לך את זה. ואז את מרגישה, זה באנגלית, רייטשס. Okay, מה? Okay, ביבי. רייטשסנס. רייטשסנס. צריכה להיות כזאת. כן, כן, אבל את יכולה לחוש בדיוק אותו דבר, אבל את מרגישה אם זה טוב. כן. Okay. כי הקוז הוא נכון. Okay. זה אותו דבר בדיוק, מבחינה פיזית. אבל כיוון שזה קשור לאיזשהו דבר שהוא נורא נכון, והוא כאילו לא אישי, אז... הכל טוב, כאילו, נכון שזה אותו, אותו תחושה גופנית בדיוק, אבל פה זה כעס, וכעס נגיד שאת חושבת שזה לא כל כך בסדר לכעוס, אבל להיות קצת צודק, ו, ובעיקר אם את חושבת שזה יביא אותך לפעולה, אז זה מצוין. זאת אומרת, כעס זה שם שאנחנו מוסיפים לאיזושהי התרחשות שקורית אצלנו. אם אנחנו מצמידים את זה ביחד ואנחנו עם זה אחד, זהו זה כעס, זאת אומרת זה גם תחושה קופנית וגם השם שאנחנו נתתי לה ואין ביניהם שום הבדל ואי אפשר להפריד ביניהם אז אנחנו לא מסוגלים בכלל לא לראות את זה ולא להתמודד עם זה. אם אני מסוגל לראות שזה שני דברים נפרדים שאני הרכבתי אותם, עכשיו שוב, הרכבתי אותם זה לא אומר שאני הרכבתי אותם בכוונה, אלא שתמיד לימדו אותי שזה הולך ביחד, אז אני לא יכול לטפל בזה בכלל, וזהו, וזה משתלט עליי. אבל אם אני יכול לראות את זה, זה משהו לגמרי אחר. <מאת> <שני> זה התחושה הגופנית והשם שאני נותן לה. לאותה תחושה גופנית אפשר לתת כמה שמות אולי, אבל אני בחרתי, עכשיו שוב, זה לא שאני בחרתי באמת, אלא שהקונדישנינג <עושה> <הבוק> שלי בעצם הצמיד לזה איזושהי מילה, ואם זה ביחד, <עושה> ואני לא יכול להפריד ביניהם, אז זהו, הלך עליי, אני לא יכול להתמודד עם זה בכלל. עכשיו, המשל שלהם, של הבודהיסטים, זה שאתה לוקח אה, אה, גדיל לבן וגדיל אדום, ואתה משוזר אותם ביחד, ואתה עושה מזה חבל. ומרחוק החבל נראה פשוט ורוד. כי... וורוד, זהו, בסדר, זה, זה ורוד. כשאתה מתקרב אז אתה רואה שזה בעצם לבן ואדום כשאתה רואה שזה לבן ואדום אז אתה יכול להפריד ביניהם וכשאתה מפריד ביניהם אז אתה רואה שכל אחד לחוד אין לו, הוא כבר לא מחזיק מים כי התחושה הגופנית כמובן אתה יודע שזה דבר שיעבור לא בגלל שאתה מרגיש את זה? לא, בטח שלא. אבל אם אתה מצליח לראות את זה כשאתה מרגיש את זה, אז כן, אבל זה כבר למתקדמים. אם הבן שלך מרגיז אותך בפעם האלף, אז כבר נדעת שזה יעבור לך. לא. אז אתה מועד טענה הייתה שבוע לפה. אבל תתחילי, אז אני אומר תמיד, אל תתחילי בזמן, תתחילי אחרי. עכשיו, אבל אני רק שנייה, אבל עבר שבוע מאז ואת רואה שהעולם לא התמוטט. וכל פעם אני נוסעת לאותו מום. בסדר? אז זה אפשרותי. אני מדברת על הרגש של הלכה, אבל אני חייב דוגמאות, את יודעת, אין, להגיד ש... נגיד שאני... Okay, את מאוד אז... דואגת לבן שלי, okay. שחי בחו"ל, okay. והוא נודע לי שהוא עושה כל מיני דברים. כן? נו? שאני לא יכולה לדבר עליהם ואני לא, okay. לא יכולה לדבר איתו עליהם, כי אז אני אבגוד מזה שסיפר את זה. כן. Okay. Okay. אני okay. מאוד שבא... דואגת. מה? אני okay. מאוד דואגת, okay. okay. okay. זה לא משהו שהוא... צדקנות, או כעס כזה, לא, לא, מה, קשורות. צדקנות, אני הבאתי צדקנות בקשר לכעס, לא אמרתי לא שכל דבר זה צדקנות. אה, לא, אז אני אומרת, זה משהו מאוד... כן. זה רגש אנושי מאוד... ראשית כל אני אשאל אותך ככה, את יכולה לעשות okay. משהו? לא באמת. אז את לא יכולה לעשות כלום. זה עוזר לו שאת דואגת? זה עוזר לך שאת דואגת? למה את דואגת? כן, כי אני, אני דואגת. לא. 아, כי אני אימא שלו. מה? שלו. אבל את לא יכולה לעשות שום דבר, זה לא עוזר לו, זה עוזר לך? או שאת חושבת שאת צריכה לדאוג בסיטואציה הזאת אם את לא תדאגי את לא תהיי אימא טובה? לא, אני דואגת כי אני סטטנט, החיים מייצרים סיטואציות שאנחנו יודעים, אנחנו נגמרות, יש לנו דבר אה, אוקיי, בסדר, עכשיו אנחנו הולכים לדבר תכלס זאת אומרת את חושבת שזה עלול להגיע לאיזשהו מקום לא טוב בסכנה כן, נגיד, בסדר נגיד, נגיד, נגיד, נגיד, נגיד, נגיד כן, כן. שוב, את יכולה לעשות משהו? את אוכל ישראל לה? עזבי, עזבי, תנו לי, חבר'ה, אל תעזרו לי. אני לא מחפש עכשיו פתרונות. את יכולה לעשות משהו? לא, נו, נו. שוב, תראי, העבודה היא שלך, לא שלי. אבל תסתכלי ותגידי לעצמך, כאילו, למה אני דואגת? זאת אומרת, מה זה... זה נותן משהו, אני לא רוצה להיות פה פסיכולוג שאומר תראי מה זה עושה לך וכל זה, אלא... זה עבודה נורא קרה, זה משהו נורא קרה, לך, זה כמו בעיה רציתי, יש לה ארבע שאלות והיא מביאה אותך למצב שאם אתה לא יכול לענות אליה, זה. אוקיי. זה נורא... לא זה... מוצא חן זה... בעינייך, אם אתה לא שוכח אבל יש עוד שיטות, לא בודהיזם זה לא השיטה היחידה זה קר, כי הבודהיזם חושב שהתוספת של החום לתוך הדברים האלה היא רק מזיקה. as simple as that. אבל נגיד שהיא הייתה אומרת שזה נותן לה נגיד, אז מה הייתה, איך הייתה מתכוונת? אם היא הייתה אומרת אני הייתי מתקדם. שתגיד היא תתקדם. אני לא רוצה שהיא תגיד. לא, לא, אני לא רוצה, לא אני לא עושה פה, אני לא, לא רוצה להתבי פה רצפט, <ש> אני <ש> יודע. לא, לא, אני לא מוציא פתרון, אני אומר, שאתה עכשיו הבאת אותה לנקודה, לא, היא לא יכולה לעשות כלום וזה לא נותר. כן. עכשיו <שאל> אני אומר לך שוב, זה מצטער. אני חושבת שזה נותן, דבר כזה נותן משהו. זה נותן משהו. אנחנו מונעים כל הזמן על ידי... הכלל הכללי של ששנתידבה אומר, אם אתה יכול לעשות משהו אז תעשה, ואם אתה לא יכול לעשות משהו אז תעזוב. זה הכלל. אם אנחנו כן יכולים למלא אותו או לא יכולים למלא אותו, זה כבר סיפור אחר. הוא היה אבא? מה? הוא היה אבא? לא. אבל אני הולך איתך. כן. יש מה לעשות ברור שזה, הכל בסדר. כן. עכשיו, אני לא יכול להגיד את האופסטר עליי, אבל נגיד, לא נגיד, זה גם... לא, אבל הבעיה הבעיה של אלה היא אחרת. הדאגה, לא, לא, אני... כן. הדאגה נותנת בללה או לא משנה. מוטיבציה? זה לא רוטיבציה, אתה יודע, איזשהו פיצוי, של אורים, מה? פיצוי, פיצוי, כן, על רגשי אשמה, מצוין, אוקיי, מצוין, דנית. אז תדאג, בסדר, תדאג, אוקיי. אני לא נגד שתדאג, בסדר, אז, אם, אוקיי. אם, אם, אז, אם, אז אם... מה השתנה? לא השתנה כלום, אבל תדאג, אתה יודע שאתה דואג בגלל, כלומר ש... ההתבוננות ש... היא, בטח, רק, אתם יודעים, זה הפתרון, זה הדבר היחידי <coughs> שאני יכול שמה... ההתבוננות, דמה זה נוטה לך, אם זה נוטה לך, היא הפתרונות. כן, כן, אין, אין לא מעבר לזה. אני לא אומר לך הרי... לא היא... לדאוג, ממש לא. אבל ברגע שאת דואגת, תסתכלי ותראי למה את דואגת. לא הוא, לא אני דואגת בגלל שהוא במצב כזה וכזה. למה אני דואגת? זה הכל. לא יותר מזה ולא פחות מזה. עכשיו, זה נשמע לך קר? או זאת אומרת... כן, מה? היא שעשמה, נכון. לא, תאמיני לי, זה לא נעים לי להגיד, אבל זה לא ממש מעניין אותי הה, התוצאה של הזה, כי אני לא פסיכולוג. אז, אז זה העבודה. זה העבודה. עכשיו, זה, אם זה נשמע לך קר, את יכולה ללכת למקום אחר, יש עבודות חמות, יעלו אותך על טורים, ואת תרגישי... שכל הגוף רועד וזה, בבקשה. הבודהיזם אומר, תת... בהתחלה אנחנו אפילו לא יכולים להתבונן, אבל כשאנחנו מקבלים, יש לנו את הכלים, אנחנו מתבוננים. ההתבוננות היא בעצם, אפשר להגיד שהיא לא פותרת את הבעיות, היא מאיינת אותן, באלף. היא פשוט, הבעיה מפסיקה להיות בעיה. אין, זה לא שאני נותן פתרון, אלא אני מבין שאני נמצא פה בסיטואציה שאני יצרתי אותה ולכן אני גם יכול לפתור אותה. אם אני חושב שהסיטואציה היא לא שלי בכלל, זה קרה. יש פה איזשהו מצב שהוא כאילו מצב אובייקטיבי, וזהו, זה המצב. לא, את כל הדברים האלה אנחנו יצרנו, אנחנו יוצרים כל הזמן. ושוב, ואנחנו יוצרים את זה בכל רגע מחדש. זאת אומרת, אם דאגתי לפני שעה, זה לא אומר שאני חייב לדאוג עכשיו. אם אני דואג עכשיו, זאת אומרת שאני עכשיו מייצר אצלי את הסיטואציה, לא את הסיטואציה ההיא, אצלי. אני עכשיו, שוב פעם, זה כמו שאומרים בבורסה, שאם יש לך מניות ואתה לא מוכר אותן, זה בדיוק כמו שהחלטת לקנות אותן עכשיו. זה לא בדיוק נכון, אבל נגיד. אותו דבר, עכשיו לפני שעה אני דאגתי במשך ארבעים דקות אני לא דאגתי, למה? כי הייתי בסרט, כי דיברתי בודהיזם, כי דיברתי עם חברה, כי... כי נסעתי באוטובוס והנהג היה משוגע עכשיו יש לי שקט, או, oh, אז אני חוזרת לדאוג, בסדר, מאה אחוז אבל את צריכה לראות את לא צריכה. הבודהיזם מציע לך לראות מה קורה אצלך, זה הכל. ולמה... ושוב, אם יש מה לעשות, בבקשה תעשי, זה לא מתכון ללא לעשות. אם אין מה לעשות כרגע, ואת באמת מבינה שאין מה לעשות, יש לך חופש. את יכולה לדאוג ואת יכולה לא לדאוג. אבל תדעי שאם את דואגת, זה בגלל שאת רוצה לדאוג. זה לא כי המצב מחייב אותך לדאוג, אין מצב אם המצב לא חייב אותך לדאוג לפני עשר דקות הוא גם לא מחייב אותך לדאוג עכשיו את יכולה, פותח המלאה המצב ו... גם היה יכול להוביל אותך להיות אופטימית, להגיד יקרה משהו, יהיה נס הוא ימצא איזה דרך וגם או... בדיוק מה זה... שלא מכיר פה, שהוא מתחזק בשני המקרים אז לא אני יכולה להגיד משהו שהיה לי לפני שנים שהייתי במצב ממש קשה וגם אז הגעתי לכל הדברים האלה הדבר שאני לימדתי את עצמי זה להחליט ששעה ביום אני דואגת משעה תשע עד עשר אז אני אדעת ואז אולי גם יעלה לך איזשהו פתרון זה מחדש את זה לתוך כאילו אבל שוב אתם מנסים לפתור את הבעיה את הבעיה לא פותרים לא, אתה, אתה, אנחנו, אני בעד כאילו דווקא להפך, תנסי לדאוג 24 שעות נראה אותך, <laughs> את מבינה? כי, אבל לא לדאוג בלי להתבונן, לא להיות בחוסר, תנסי להסתכל כל פעם שזה עולה, להסתכל למה זה קורה, אז מה שאת אומרת זה פתרון כאילו מסדר ראשון או פתרון מסדר שני. אני, אני מאוד, מאוד קשוח פה, כאילו. הפתרון האמיתי זה להתבונן. זה לא לזה ולא אה, אה, אה, פילוסופיה, פסיכולוגיה חיובית ולא אפירמיישנס ולא להגיד היקום יעזור לי ולא להגיד עכשיו אני לא חושבת על זה עכשיו יכול להיות בהחלט שזה היה מצוין אז, אני לא אומר... לא, אני חושבת שאם אתה מגביל את זה לזמן, אז אתה גם מתבונן בשעה הזאת. זה לא שולט בכלל, זה לא ספונטני. יש לכם חצי שעה של מדיטציה ביום, אתם רוצים להקדיש אותה לזה, אין שום בעיה, זה בסדר גמור, אבל תתבוננו כמו שצריך. ‫היה לי אומר ש... ‫-כן. ‫-בשרד תשע אני עוד ‫לענגן פה את ה... ‫טוב, אז... אתם לא הולכים אחרי הכלב הזה. ‫מה? אתם לא הולכים אחריו, ‫אנחנו נקים עכשיו. ‫אנחנו? לא, לא, לא. ‫צריך לנקות מה שאפשר לנקות. ‫מה שאנחנו עשינו, לא מה שהוא רק שנייה. ‫מה? רק רגע, תן לי רק להפסיק את ה...